Nú nálguðust sem óðasna eitthustað og hjeldu móðir á brattan. Skásnettu brekkuna er upp að hlaðun í botni, Benedikt, Eitill og Leo. Bæjarhúsin hafa haslað sér völl á víðáttum miklu þreppi með brekkur í hálfringað baki, spölkorn herra en undirlendi framundan sem kom sér einkar vel, sérstaklega þegar sólin tók völdin á vorin, enda skjólgott í sveitinni. Benedikt varð þrettur öndu en aðeins einu sinni var komin að leiðarlokum þennan daginn, snýri sér við, leið til við farin veg. Hann hefur tekið um annað hortnið á eitli, ílurinn yfir rótin áberandi, við hína hliðan stendur leo og dingla rófunni. Þetta var hátíðlega stund. Þrenningin kastaði mæðinni. Ekki svo að skilja að Benedikt findi himnan og opnast yfir höfði sér. En ofur lítillar glöfu gætti, hann stóð ekki uppi ennmanna á jarðríki, var ekki með öllu yfirgefinn ekki með öllu. Þarna stóð þrenningin og Benedikt leiðti umhverfið augum og átti þarna heima. Svalt rökkur segi við fjallasveitina er dagurinn fjaraði út og tungsljósi gerði hóglega vartvið sig að baki skýja sem voru eins og klökug fjöll á reki klökug fjöll fullt eins raunveruleg ásýndum og fölnandi fjallalengjutnar úti við sjóndeldar bauin. Fann gráar og vart greinanlegar. Sveitin síndist flatari en ella og slíku kvöldi vatnið lagt og ísins næfi þakkinn. Og í miðdepli þessarar einstöku ísveraldar sem var í þann vegin að renna saman við náttmyrkrið sem hluti af hinnum rökkvaða aftni, stóð þarna mennskur maður, hálfgildings hjú, hálfgildings húsmaður, stóð þarna á samt nánustu vinnum sínum sauði og hundi og þessi veröld er hans hans og þeirra hér á hún heima á heima sem snar þáttur af hverju því er hann fær náð til og skinjað með hendi sín og hugbóði þessi veröld er hans fullt meðvitað er það honum ekki en grunurinn að ekki sér sagt vissan leynist innra með honum hann er sér þess ekki einu síni meðvittandi að hann hafi staðnæmst og nýti útsýnarinnar vanur að leggja upp frá botni löngu fyrir dag og vera komin upp á heiði áður en söðuljóst var orðið. Sem að stóðarna gætti nokkurs tómleika einra með honum, saknaðar sem korki var hægt að ákvarða hann í útskýra kynlegrar, sógandi heimþráur. En hvort það var að því að hann var að yfirgefa byggðina eða að því að í hvert skipti er hann skildi við hanna, yfir þymdi hann sú tilhugsun að innan stundar ætti fyrir honum að liggja að skilja við fyrir fullt og allt hafi sé bendit ekki því að maðurinn er heimakær og tengdur eignum og umhverfi sjálfskann eltiran og röndum og útilver gröf og dauða kvíðir því að missa lífið þetta er raunverulegasta af öllu raunverulegu þetta hið fallvaltasta af öllu fallvöltu þetta hið óendanlegasta af öllu óendanlegu kvíðir því að að gangi sér og greipum kvíðir einverunni sem er skilyrðið fyrir sjálfsværu hans sem er sjálfsvera hans, kvíðir því að standa uppi án meðbaraðra í kringum sig og eftilvill glemdur af guði. Oflítil bóti máli er að verði allt með feldu verður hann jarðaður hérna, auðnast tryggt hæli í heimamóldu til eilíðarnóns. Og hínum megin frá væntir maður þess að hafa í tómstundum útsýni við sveitina, annað væri vart högsanlegt. Og þegar hér var komið getur Benedikt ekki að sér gert að hnusa að fáeinnum snjókornum í meðalagi ánægður, fáeinnum villur ávandi flixum er svífa hægt til jarðar en hafað álítið hans ekki til að gera, er algjörlega ofaukið. Hann hefur til þessa ekki vilja við þeim líta. Ánægður með veður upplitið er hann engan veginn, satt að segja mátti búast til breytingu og ekki til batnaðar. Benedikt þefaði átt til mánans og jú, það var mugga framundan ef ekki annað verra. Enda eitt til með fádæmum ólundarlegur og sá við sinu viti sínu. Leo, einn, hlakkaði af hundslegu áhugjuleysi, ringaði rófuna, gerði sig heimakomin, naut tilverunar. Það láfið að Benedikt er inni í skapað sjá til hans þessa dæmalausa páfagauks. En svo áttið hann sig tók vinalegi eirað á honum kjánin þinn. Hins vegar tókst honum að hrista af sér slenir, hvorki himinja jörð hugnuðustónum sem að stóðarna í dvínandi dagspyrtunni og gatt ekki lengur sefa sig með því að vaða kafaldið og sækja á brættan. Hann var of veður glöggur til að geta með öllu bælt vábóðan í brjósti sér. Hefðan átt að sitja heima. Hann fann til þingdar malpókans lagða hann frá sér á hestasteinin og sneri sér að bæjardyrunum. En hann þurft ekki að kveðja að dýra, þess myndist hann ekki að það var í botni. a minsta kosti ekki á aðventu sunnudaginn. Bæjardyra hurðin opnaðist og það var Sigríður sem kom út á hlaðið húsmóðurinn. Sæl og sagði Benedikt og höndin á honum, kold og Beinaber ber lögst sem snöggvast um innivarma fingur hennar. Blessaður og velkomin, ansaði húsfreyja, en skotraðum leðsjónum til skýja bólstranna, brálátu og breyttum tón bætti við í uppgerðar gamni. Við vorum nú annars hótt í korufærin að vona að þú kemur ekki. Það er ekki því að helsa, gengdi Benedikt henni. Þið ætli þó vonandi ekki að útísa mér. Þetta átti einnig að vera í gamni sagt, en rómurinn kom upp um hann. Afhjúpaði það sem honum var ætlað að dylja. Til þess bætur því tók hann að skafa snjóinna fótum sér. Leo hafði nota tækifæri til að helsa upp á húsmóðurina, myndist annara gistin átt að hér í botni og var nú farin að skegra eða hundafréttir við heimarakkana. Húsfreyja gekk til eittils og klórað honum og bakvið eirall. Hann létt sér að það Linda en tók því fálega og því brosti hún að. Ég minnist þess varla hafa sérleikja vel á hann mikli þínum en svo fúlan og í dag hef ég sjaldan séðan. Benedikt taut fyrir munni sér eitthvað sem ekki var greint. Er það veðrið, spurði Sigríður og eitthvað í fasennar reyði báa við gladvarð rættarinnar. Benedikt stóð álútur, skóf af sér snjóin svaraði fáu til að þess seinustu orðin heyranleg. Hann er nefnilega einn af stóru spámununum. Það ber hann utan á sér, íþætti konan á bænum. Nei, ekki svo að skilja, andaði Benedikt og tók upp þykkjuna fyrir fóristisauðin, hann erlaði reynd, alls ekki í eigin ímyndun, ef það er það snúð aftur við. Í þeim svefum kom Pétur að í hægðum sínum, húsbóndin, oflítið setni enn kona hans, eins og venjan var á sunnundaginn fyrstani aðvendu í botni. Og á hæla honum elsti sonurinn Benedikt. Að baki honum gægðist fram hópur að börnum og ýmsum aldri en var stuggað inn aftur formála og skipað að gjöra svo vel og halda sér innan dýra í öðrum eins næðingi. Benedikt kæmi áður en langt um liði. Benedikt helsaði þeim feðgum með handabandi leit í auðverum leið. Það gerðist með sérstökum hætti. Þannig helsaði hann ekki öðrum mönnum. Sónurinn er enga vinur hans, ef til vill sá einni það á af fíkat staði að hann hjá til þetta því sé engin þa nafna var nýtt bæði átt petur og sigríður eigi heldur varð að algengt í þessum landshluta hér um voru þeir einur um það þú mund fyrst af öllu vilja koma eittli húsaskjól sagði húsbóndin stóð við á söðnum altilegur í bragði en er söðufróður og nærgætin hlífur ona við að þukklan þóttan duð langi til þess og hvern erð Ef ég man rétt, þá tykkur hann hvorki vottni og nema þú framreiðir það eigin hendi. Það er nú fullmikið sagt, ansæði Benedikt, eitli sínum til afsökunnar. En hann kann sig vel að fjórfællingja vera, er hljæðrægur og hefur auðvitað sínar kennjar. Ei til eitilminn. Húsfreyjan var horfininn í bæin að sinna matselt og öðru því er áhræði gestkomuna og útum dyrnar lagði ilm af nýsváðunnu hangikjöti, kaffi og pannukökum. Kartmærinni þrýr fóru sér að engu óðslega. Með sauðin í bandi róluðu þegar ég hægðum sínum í átt til fjárhús þess þar sem gestarum var búið eitli á ári hverju og séð svo um að hann gat haft vatn, jötu og króarrími úta fyrir sig á þess að verða fyrir troðningi og þurf að keppa við dálminni náunga og njóta þó hæfilegs félagskapar. Vatnið hafði verið borið inn í tækatíð til að taka við kulið. Nú var Jatan fyllt nýlósaðri grænni töðu. Eitill dýviði snoppunni hæfarsklega, svalaði þóstanum. Aðsvo búnu tók hann með gáð til matarsins á góðheginu. Pétur leit á hann og af honum á Benedikt. Ykkur finnst veðrið vel fallið til fjallaferða ykkur fjallugunum. Spurðu eitill. Vék Benedikt sér undan sværinu. Sjálfur hef ég ekki meir en mannsvitt. Mansvitt Dugir flestum sé aðgættni höfð á réttibóndi, hafði sennilega þegar spurtu eitt til og var ekki vafum svarið spurningin fyrir meira til málamynda. Þar með fjall það hjalniður. Þeir lokuðu dyrunum vandlega, sá um að ekki gæti fend hinmiðli stafs og hurðar, gengu í makindum heimáleið í flögtandi tungsljósi sem varla var hægt að kalla ljós, var að mörgum þess að meg heita myrkur. Kaldir vindsveipur bloktu með kynlegum hraða og ógnan umhverfist á utan úr dulardimri nóttu. Menn á gangi myrkri hverfa furðanlega hver öðrum. Og er þó svo einmannakendi fylstamáta frábrugðin einverum manns á fjöllum uppi. Hérna nýðir í byggðinni er hún ekki algir. Maður heyrir aðra rattir en sína eigin, verður áskinn í andardráttar í námunda, Hinn hildjúpa tómleiku utan um gemnum og neðan úr grunni grjótsins leggur ekki sem ískulda um hásrætunar. Logandi kertibæðara í bæjardyrunum, ljós sem logar er engu nema sjálfu sér en næstnum því eins og einmanna manneskja, ef að sjúk sál til einski skagleg en breytist átakanleg um leið og einhver kemur á vettvang. Þegar mennitinn þrýri gengu í bæin var ljósið á og allt annað hafði fengið starfa stunda hlutverk að rækja. Benedikt þreifum málsinn af hestasteininum og hengdi hann á ugglu í bæjardýrunum. Tróðfullur heipóki stóðar tilbúin hallaði stöpað stóð út í horni. Benedikt tók upp tökku, nusaði aðenni, lyfti seknum lítið eitt, varða þorði. Þið hafið hugsað meir um kviðin og eittlí en mitt bókna lúna bak þegar þið tróðuð í hann þennan til hóvið í þætti gestunum ekki tókum kerti skari tveim fingrum um leiður gengu hjá. Kertaljósi er sínd lík með því að láta það ekki eiðast til einski skaks, þá heldur vekjaða þá ný til þjónandi lífs ef á þarfað halda. Auk þess hefur það sparnað í förmessir. Þeir gengu til badstofu og hittu þar fyrir konuna á barnahópin. Fyrir þann Benedikt, sem var aðkomandi á heimilinu var settur fram matur á borðvængundir stappglugganum, hangi kjött rjúkandi upp úr pottinum rópnajöfningur holl og bragðgóð fæða í kulda tíð reynasti jólamatur. Maður skildi allar að ég væri á leið út í eyðimörkina spögaði Benedikt leið tekja á örafin sem neitt land, var á leiðaungað í 28. og 7. ekki getið nefndi ekki með einu orði að þetta væri minningarár merki sár á sína vísu. En viðkveðinu skaut upp innra með honum þegar minnst verði 27. sinn. Og ja, þegar þú ferð frá botni þessa leiðina vill verða því nokkur töfaðu bragðin í svoðin mat, sagði húsfreyja, og var áfram um borðaði list sína. Byrðu þig almennilega uppættun við. Það hefur við séð fyrir leo, Leo leit upp úr horninu þar sem hann hafði ringað sig ekki á þekkur kufungi svart flekkóttur seppi með gulum blettum þegar nafni hans var nefnt og dillaði rófunni vinalega framann í þessar stóru verur sem undu eftur honum þóttan svæfi og kunna með hann ringaði sig aftur í skyndi og sopnaði notaði næðið á meðan það gafst. Gesti og heimamönnu verður skrafdrúgt stundarkorn. Þá er allt í einu barið að dyrum. Þrjú högg Og þá sennilega nætturgestur, enda þótt öllum í nágræninu, sé fullkunnugt að því botnir og aðrir gestir en Benedikt miður vel séðir fyrsta sunnudaginn í aðventu. Enda sáttuðu orðlaus andartak, lítu hvert á annað. Þá stóð Benedikt yngri og fætur og gekk fram að opna. Það munu vera þeir frá Grímstal er hyggjast sætt að færi að vera þeir samferða upp að sælhúsinu. Þeir hafa ennþá ekki smalað söðunum sínum heim frá engjabotnunum út með henni Jökulsá, gatt Pétur sér til og gekk fram á hæla sinunum. Mér er nú nær að haldað eitthvað fleira vaki fyrir þeim en að fá að fylgjast með þér upp að sæluhúsinu. Þá er ég illa svíkin ef þér ætlast ekki til að þú hjálperði þeim að smala þú og leo og eitill, sagði húsfreyjan sár grömm. Var mein illa við að menn væri að tróða sér inn á fólk snýkja sér út krafta og góðvild annara hvers vegna gátt þur ekki láti Benedikt í friði lofað honum að rækja eigin erindi án þess verða fyrir töfum en þú heldur nú bara þínar eigin götur og sérðum að ljúka því af sem fyrir þér vakir á meðan þú en þó átt matarbyrta í tínunni því verður þú að lofa mér held áfram og bætti hangi og rópna stöpp á diskinnans þetta hafði verið honum ætlat hinnir eða láta sér næja það sem umframkina vera í búrinu. En hversu nöðugt sem var Benedikt að neita nokkurum mannu um neitt og síst af öllum sigrið í botni, þessu treyst hans er ekki til að heita henni. Hann þekkti sjálfansu ofvel til þess, svo hann þægði við hönnu hljóði held áfram að mögla hátíðamattinn. Sjóð þeir orðnur ofseinir fyrir, verða þeir að hafa það eins og hvert annan Hjælt húsmóður inn í áttina. Farir þú að sólunda tíma í að hjálpa þeim og að smala, þá er þeir dagarordnir þér að engu. Sólunda og sólunda ansaði Benedikt og dróðu seiminn. Að þölra eða óþægilegan, óhjákæmileg atvik var honum ekki að skapi. Þurfti einhver að ná fjesínu saman á hættustund og séður Leo eitt hill og hann sjálfur tiltækir og alls óvist að það sé hægt ánveirra að vera, verða þeir við það skulda hjálpa hverjum á innum sem er í nöðum stattur. Egað síður varpa nöndu, ófyrir séð að tálmannir eru aldrei neitt feginn smál, en það sem verður að vera viljum skal hver bera. Ekki mun að dríja næsti þitt, trúðu mér til, myndi Sigriður hann á. Kannaðist við tregðurna og þráan í honum, og honum aldrei varð nýkað, þegar til þess koma að láta skinnsemin að ráða og lífa sjálfum sér. Ætli ég sé ekki sæmilega byrgur, ansaði Benedikt borgimannlega. Þú ert þverhaus, og annað ekki, saði Sigriður. En nú voru hini gestirnir á leiðinni í göngin, og satt var orðið, það voru þér hákonni í Grímstall og báður vinnum hans. Þeim virtist ekki koma alveg á óvart að hitta Benedikt fyrir, svo þeitt hvað þá áttina að ójá, Það er um þetta leiti sem þú ert vannur að fara inn eftir og leita strembugamlu lúsa. Maður ætti svo sem að muna það. Þetta er orðin einn af stórháttíðunum þar að segja hérni í botni og fyrir strembugamlu sem er fyrir annars ekki vön að henni sér tróðum tær að vetralagi. Strembunafnið hafði afréttin inn á milli jökuldragana hlottið af gangnamannum þótti örðugsmöluð og var illa þokkuð. Það mun vera veðurblíðan sem hefðu freystað ykkar hinna til að leggja upp einmitt í dag, sagði Sigriður mennlega. Nei, heyriði hvað syngur í húsfreyju, sagði hákonni Grímstal og hlófið. Freystað er fullmikið sagt. Nauðbeikt myndi vera nær sanni. Sá sem á fjá og fjallabeitt og komið langt fram á haust getur ekki verið allt of hlutvandur eða nærgættin við náungan. Auk þess getum við létt og aflítið undir með honum Benedikt okkar inn eftir á morgun Hann mun hafa baggað að bera og burðar þól okkar ærið, ekki satt piltar mínir. Við erum engir örkvissar. Annars býst ég frekar við að við fáum leiði upp eftir hlýðunum og það svo ummunar. Það er ekki ósennilega til getið, í þætti Benedikt Hólega. Og ja ja, vond veður er betra með en móti, ekki síst á fjallaferðum. Í samfyld með þér, Leo og Eitli. Hann sagði ekki þrenningunni en auðferðt að hann hafði orðið í huga. Ætti það ekki að vera bóren von að við röðtum á sæluhúsið og björgum líftórunni, spögaði Hákon. Hittir svo anna mál hvernig við fáum bjargað beitarfjennu. Ykkur bara vera búnir að sækja söðina fyrir vik og vel það, skoði Benedikt inn áherslu rítið og ekki nefnum ásökunartón, léttis aðeins getið. Eittir að manni beri annað hvað gerir, bensisell, kumrað í hákonni að já, allir ekki það eitt er ber annað ger Benedikt Sintónum ekki lagði við hlustir misheyrist mér en það var ekki svo vel fárviðrið, buldi hegar á frostnum þekjunum slagviðri öskrandi stórfríð sem væri herskari af óvættum á þeysi reyðin áttmurgrinu í baðstofu með torfþakki með koldi magrími í kringum sig er litið á veðrið sem lifandi veru þegar slíkar hamfarir heyrast. Veturinn, óskapnaður að vísu en bráðlifandi, triltur að fjöri svo að viðjaðrar ærsl og æði, er komin heim til sín aftur og ekki um að villast að hérna kannan við sig. Eittli hafði ekki brugðist bógalistin, hann hafði að venju vitað hvað í vændum var. Benedikt stóða fætur, snöggur upp á lægir, mála fari hátinn.